Vi vet alla hur våra bilar blir allt mer högteknologiska. En modern bil innehåller fler datorer än alla månlandare tillsammans. Men det finns en mycket högteknologisk del som ofta glöms bort. Nämligen det som bilen rullar på. Jag sitter här med Johan Gröndahl vid Pargas ringservice och vi ska snacka lite om vinterdäck här idag. Äh, varför ska man överhuvudtaget ha vinterdäck? Vad är det för skillnad mellan sommardäck och vinterdäck? No, ett vinterdäck i gummiupplandningen så är det mycket mjukare. Det betyder att du får bättre fäste på snö och IS+. Plus. Så det är skillnad i mönstret. Och så har ju då de flesta vinterdäck har ju, har ju nabbar. Det finns ju även de nabblösa. Sen kan man ju ha sina olika åsikter, vilket som är bättre. Det, det där blir man väl aldrig riktigt klok på vem, vem som är bättre än det. Förespråkar en och andra, förespråkar andra, men det där är ju mycket fast i var man kör. Mm. Ja, det är ju ganska mycket diskussion om, om sådana här dubbfria däck och, och friktionsdäck som de väl också kallas. Och sen dubbdäck. Va, vad rekommenderar du? No, här för våra förhållanden i alla fall så är det nog dubbar som gäller för vi har ganska mycket små vägar och sånt. Kör man på stora, stora landsvägar inne i städer och så så friktionsdäck är säkert helt okej okay där. Men här hos oss så vi har så i, isiga små vägar och sånt, och Där är det nog bara dubbarna som bitar. När är det dags att, att skaffa nya däck? No, de har ett, ett minimum rekommenderat djup på 4 mm. Att ett vinterdäck blir olagligt och du kommer ner på 3 mm mönsterdjup. Men det rekommenderas som sagt när man byter vid 4. Eller då när det blir för gammalt. Ett vinterdäck räknas som färskt ännu upp till 3 år. Och sommardäck är det fem år. Men, men som sagt vinterdäck efter 3 år så ska man börja titta nog på dem. Det här är mycket viktigt att komma ihåg. Gummi är färskvara. Och fast moderna däck är avancerade blandningar av många olika material så åldras det obönhörligen. Fast bilen bara skulle stå i garage. Och speciellt vinterdäck som består av mjukare gummi för att få bättre grepp kan bli livsfarliga när det åldras. Johan Gröndahl understryker. Man kan ha nubbar kvar, man kan ha mönster kvar, men om däcket är precis stenhårt så har man ingen nytta av det. Det, det får inget grepp på snö och is. Hur har däckteknologin utvecklats de här senaste 10-20 åren? No, det är mönster som det experimenteras med. och sen Nu i dagsläget så kommer det, det kommer fyrkantiga nubbar, det kommer triangelformade dubbar. Det, det experimenteras åt olika håll. Alla har ju förstås sin, sin egen teori, vilket som är bäst. Och den däcktillverkaren som gör de här lite annorlunda dubbarna. Så de är ju förstås bäst enligt de själva. Men, men det där är nog mycket som, som olika tester har visat. Kan däck bli bättre? Man tycker att det är en sån här produkt som är som den är och alltid har, har varit. Men har däcken blivit bättre? Jo, visst har de blivit bättre och det är ju mycket som sagt i, i mönstret att, att försöka få, få de här tvär, tvärgående spåren att, att köra bort snö och, och slask och sånt från, från mönstret. Det, det är ju en stor grej. Har man inte de tvärgående så, så då fylls bara däcken med snö och slaska och vatten och, och då blir det som ett sommardäck som skulle vara slutkört. Och sen är det ju de här lamellerna som är på sidan på däcket som som också ska ta i ordentligt att det, det hela tiden utvecklas det och, och experimenteras Jo, vi sitter här med ett nytt vinterdäck framför oss, vad kan du berätta om det här däcket? No, det här är Nokias Haccapelita 5 det är, den är testvinnare på, på flera olika fronter och, och det har visat sig att däck, däck som är gjorda i Finland och utvecklade i Finland så är även gjorda för finska förhållanden Alltså det, det är nog bara vi själva som känner till våra förhållanden. Att det är nog svårt för en, en utlänning att komma och göra däck för oss. Och Nokian har visat sig att det, det är nog ett av de enda däcken som dubbarna sitter i tills att de är slut. Bara man kommer ihåg att köra in det ordentligt. Ett nytt däck ska alltid köras in 3 400 kilometer. Hur gör man det? Det är bara att jag köra lugnt och försiktigt. Inga snabba accelerationer eller inbromsningar eller... Kurvor eller så vidare utan man tar det extra försiktigt i en 3-400 och helst på, på bara asfalt. Att det är de inte alls dåligt av i början. Här står vi ute i decemberregnet och tittar på, på högen med byttadeck. Ja, hier staat een ungeveer een 10 Kubik. Het heeft gehad nu een paar drie's, zo'n helaas. Dus het heeft nog een 25, 30 Kubik. Hebben we, we produceren gamla deck. Wat gebeurt er met de dekken? decken? Noch een tilfälle, zo gooit een firma die opbouwt een stuurder Pier Kai in Kottka. Die revaleren, die gebruiken die als materiaal. Är det någonting mer som man behöver tänka på när det gäller däcken? Mm, nej, nu tror jag. Vi fick det mesta med där att det, det är nu till att köra enligt, enligt väderlägen Och inte köra som man skulle tro att det är sommar. Fast man har bra däck under testvinnare och allt möjligt så det är fortfarande halt där ute vintertid.